Крейслер не бачив жодної причини замовчувати, що відбулося між ним і чинцем Кипріаном. І він розповів усе, почавши від щирої, але суворої проповіді, яку він прочитав бундучному чинцеві, коли той принизив священне мистецтво музики і закінчивши страшним нападом, що стався з Кипріаном, коли... Він вимовив слово отрута. Потім Крайслер сказав, що він, власне, й досі не знає, чому портрет, якого так боїться княжич Гектор, однаково діє і на чинця Капріяна. Так само йому не зрозуміло, яким чином майстер Абрагам виявився вплутаним у ті жахливі події. Справді, мило усміхаючись, мовив абат, справді, мій любий сино Йоганнесе, Наші з вами стосунки тепер зовсім не ті, що були ще кілька годин тому. Стійка душа, тверде переконання, а особливо, мабуть, глибоке правдиве почуття, сховане в наших грудях, немов дивовижне пророче прозріння, все це разом здатне досягти більшого, ніж найгостріший розум і найдосвідченіший, найпроникливіший погляд. Ти довів це, Йоганнесе, вживши зброю, яку вклали в твої руки, не навчивши тебе, як нею користуватися, так спритно і так вчасно, що відразу звалив додолу ворога, якого, може, і найпродуманіший план військових дій не змусив би втекти з поля бою. Сам того не знаючи, ти зробив Послугу мені, монастиреві, а може навіть взагалі церкві. Послугу, корисні наслідки якої годі оцінити. Тепер я можу і хочу бути цілком щирим з тобою. Я відвертаюся від тих, хто хотів нашкодити тобі, ввівши мене в оману. Покладися на мене, йоганесе Дозволь мені подбати про те, щоб прекрасне бажання, яке ти плекаєш у своїх грудях, здійснилося. Твоя Цецілія, ти знаєш, яку милу істоту я маю на гадці, та поки що помовчимо про неї. Те, що ти ще хотів би довідатись про жахливу подію в Неаполі, можна розповісти кількома словами. По-перше, наш достойний брат Кипріан у своїй розповіді не захотів згадати про одну обставину. Анжела померла від отрути, яку він, охоплений таємними пекельними ревнощами, підсипав їй сам. Майстер Абрагам перебував тоді в Неаполі під ім'ям Северіно. Він сподівався знайти сліди своєї втраченої к'яри і справді знайшов їх. Бо йому трапилась на шляху та стара циганка на ім'я Магдала Зіґрун, про яку ти вже знаєш. Стара звернулася до нього, коли сталося найстрашніше, і перше, ніж залишити Неаполь, доручило йому цей портрет, таємниця якого тобі ще невідома. Натисне «сталевий гудзик» на рамці – і портрет Антоніо підскочить, бо він править лише за накривку. Тоді ти не тільки побачиш портрет Анжели, а й до рук тобі потраплять кілька надзвичайно важливих папірців, бо в них ти знайдеш докази подвійного вбивства. Тепер ти бачиш, чому твій талісман виявляє таку могутню дію. Майстер Абрагам – Мабуть, ще не раз стикався з братами, але про це він сам зуміє розповісти тобі краще за мене. А тепер, Йоганнесе, ходімо-довідаємось, як почуває себе хворий брат Кипріян. «А як же чудо!» – спитав Крейслер, глянувши на те місце над малим вівтарем, де... Він сам разом за батом висів картину, про яку ласкавий читач, мабуть, і ще пам'ятає. Та він не як здивувався, побачивши там знов святу родину Леонардо да Вінчі.